Вярвай в невъзможното. Днес, след изпълнение на паневритмията, почна разговор с учителя на полянката. Стана въпрос за вярата. Умаломощен си, изгубил си присъствие на духа, но ти кажат една добра дума и се насърчиш. Това е вяра. Това, което повдига и изменя състоянието ти, е вяра. Вярата винаги дава нещо, което по никакъв начин не можеш да получиш. Вярата седи в това. Ако не разбираш нещата, да си кажеш, че ще ги разбереш. А не да се отчаяш и да мислиш, че от теб нищо няма да стане. Някой казва. Ти до сега като вярваш какво си придобил? Като вярвам, всички ще ми помагат. А като не вярвам, никой не ще ми помага. Като не вярваш, ти си сам. А като вярваш, ти си заедно с всички. и Тогава няма да има противоречие. Това е цяло изкуство. Веруюто на човека е като едно укрепление. Представете си, че имате жилище, издигнато сред местност, където живеят тигри. Но то е за с тънка телена мрежа и ти няма да се страхуваш от тигрите, защото, когато дойдат, ще се блъснат в телта и ще се върнат назад. Но щом те намерят неподготвен, атакуват те. Един американец отишъл в джунглата, за да проучи живота на маймуните. Дохождали тигри, боа и други зверове, но той пущал електрически ток по една мрежа, поставена около него като ограда и всички се разбягвали. Човекът на вярата е ограден. Когато искаш да приложиш един план и ако твоето съзнание е раздвоено, планът няма да успее. Докато си раздвоен в живота си, ти не си в правия път. Вярвай в невъзможните неща, той е вяра. Ако вярваш във възможните неща, то е знание. Вярвай в невъзможното и ще го опиташ. Някой път вие си възпрепятствате сами, понеже липсва вярата. Всички гениални хора се отличават по това, че са хора на вярата. Когато прилагат един принцип, нямат никакво колебание. Талантливият човек може да се колебае, но не е гениалният. Защо се е родило безверието? Защото идеята за Бога е била употребена за подтисничество. Един човек дойде при мен през 1933 година и му казах, след една година твоите работи ще се оправят. И се оправих Днес пак дойде при мен, пак се намира в мъчнотия. Казах му, сега ще се опита твоята вяра. Ако имаш вяра, работите ти ще се оправят, а ако нямаш вяра, няма да се оправят. Като дойдем до Бога, никакви страдания не трябва да ни разколебават, каквито и да са те. Тъмните сили ще се опитат да ни разколебаят, но ние трябва да издържим. Отвън ще дойдат хора да ви заблуждават, че Господ не ви обича. Други ще кажат, какво сте тръгнали по този път? Не, че тези, които ще тръгнат по пътя, ще имат всички удобства удобствата ще дойдат по-после и отначало ще има лишения. Например, като посееш нивата, в хамбара няма да имаш нищо, но ще имаш какво да женеш. Страданието е сейдба и човек да не уповава на каквото и да е друго, а само на Бога. Някой отива в Англия, носи ценни документи и пари, но го обират насред пъти, той се смущава. Не, след като те оберат, бъди тих, спокоен, като че ли нищо не е станало. Като дойде някое отчаяние, съмнение, обесърчение, нещастие, приложи вярата. При всички болести вярата действа лечебно, понеже се привличат енергии от природата. Вярата довежда до еликсира на живота. Но като дойде този еликсир, Нисшите същества ще излязат напред да те спънат, за да се отклониш. Обръщането на света е един много важен въпрос. Един съдия от варна ми разправи своя опитност. След като умряла майка му, вярата му се усилила. по не вярвал, но вече виждал така ясно духовното устройство на света и всичко дошло в него по естествен път. Не можел да се противи вече. Понеже той обичал майка си, след заминаването си тя започнала да работи върху него, повдигнала го духовно и вече споделял нейните възгледи. На един от братята учителя каза: Ти трябва да другаруваш с някого, който няма критичен ум. Това ще ти помогне, понеже твоят ум е критичен. Човек, който няма доверие и вяра, не може да постигне нещата. Много е мъчно да дружиш с такъв човек. Ето коя е тайната на живота. Вярата черпи своята материя от безверието. Всички безверници са работници в кариери и трошат камъни. И като натрупат камари, пренасят ги и хората на вярата почват да градят. Апостол Павел е един философ, той е казал: От вярата зависи слушането. Това е съвсем дълбока философия. Ще е обясня накратко. Ако имаш вяра, ще можеш да слушаш отвътре това, което Бог ти говори. Душата ти ще възприеме това, което и нашепва Бог. А Бог говори постоянно на човека. Внесете едно цвете в зимника. Дето не прониква слънчев лъч и то почва да линее. Изнесете го на слънце и ще се развие добре. Когато хората имат вяра, те са в състояние на цвете, изложено на слънчеви лъчи, т.е. почват да приемат живот, прана. А когато хората са в безверие, престават да приемат прана.